Sahabat Ras FM, saatnya kita ikuti Cahaya pagi 95,5 Ras FM Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس إنما خلقناكم من ذكر وأنثى Wajahna kum syaubah wa qabailah, li taarafu. Inna akram kum, in bazzahi atqatun. Inna Allah aleyum kabir. Jadikan kalau kita sebut nama orang salih nama Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Apalagi kalau duduk di majlis kita Banyak daripada orang-orang salih Dengan demikian Rahmat tata nazal Ini rahmat turun dari Allah subhanahu wa ta'ala Dipandang dengan pandangan rahmat Diberikan maghfirah Kerana saudara Majlis ilmu itu Adalah majlis yang dikepung oleh malaikat Ada Allah ta'ala mempunyai malaikat As-sayyahin namanya Malaikat sayyahin Itu malaikat yang tukang kontrol berkeliling dia semua mencari majalisu zikr majalisu ilim dia cari majlis ilmu dicari majlis zikrullah apabila ada majlis di dalamnya zikrullah membicarakan akhirat, membicarakan agama membicarakan yang baik-baik maka itu temannya berkata halumu ila bukuyatikum mari, mari pergi kita untuk kepada apa yang kita tuju daripada tempat yang baik itu Fiyalih Haji Sasi, Fadalimah Saudara-saudara sekalian, malaikat itu datang berkerumun. Dia kepung dia clearing sama sekali. Dia dengarkan keterangan-keterangan anda. Saudara-saudara sekalian, apabila sudah selesai majlis itu, mereka itu naik memberikan rapor. Allah subhanahu wa taala tanya, walau Allah a'la bi dariku alamu, Tuhan lebih tahu dan lebih mengetahui. Dia tanya dengan dia punya agenda. Ditanyakan. Daripada majlis yang mereka itu malaikat duduk di mana tempat itu dan menyaksikan, ditanyakan. Apa mereka itu memohon? Apa yang dia minta? dia minta syurga, minta ampunan engkau. Kata Allah, pahala Allah, apakah pernah dia lihat syurga? Tidak ya Rabbi, tapi mereka itu minta. Bagaimana kalau dia lihat itu syurga yang begitu nikmat? Tentu lebih banyak dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan katakan lagi tanyakan, apa yang dia berlindung? Apa yang dia takut? Dia berlindung daripada murka engkau ya Rabbi, dan daripada seksen noraka. Apakah dia sudah lihat noraka? Belum ya Rabbi. Bagaimana kalau dia lihat noraka? Nahkan asyhad minha harapan niscaya dia lebih lari lagi, lebih takut lagi, lebih banyak lagi minta perlindungan kepada Allah. Kata Allah, aku saksikan kepada kamu malaikat, aku ampuni dosa yang orang yang hadir di majelis itu. Itu kata Allah kepada malaikat, aku jadikan saksi kamu orang yang hadir ampun dia punya dosa. Ada malaikat bilang, ya Rab ada orang tak kerana ngaji datangnya, bukan kerana hadir. Ya, dia ada hajatin, ya, dia ada perlu Mau ketemu sama satu orang Tidak ketemu melengkapi di majlis itu Dia datang di situ. kata Tuhan Tidak jelek, dia punya duduknya Meskipun tidak dia menyilihat begitu Ampun juga daripada dia punya dosa Subhanahu wa ta'ala Inilah harapan besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Tiap-tiap satu minggu, satu kali kita mandi Di mana tempat rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah syukur kita kepada Allah Allah Taala berfirman dalam Quran, Ya Ayuhanas, innau min mintakarin wa ulta. Sesudah beberapa ayat yang terdahulu Ya Ayuhanatina amanu lima kali, Ya Ayuhanatina amanu, Ya Ayuhanatina amanu, baru di sini Ya Ayuhanas. Ini yang membuat goyang. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ayat ini kagum bagi orang yang mempunyai akal bagaimana balaghahnya Quran dan bagaimana Quran menganjurkan kepada umat manusia dalam dunia ini tidak dikata ya ayyuhalladzina amanu dikatakan ya ayyuhan nas umum dari masyrik sampai ke maghrib masuk di mana ini inna khalaqnakum min dzakarin kami kata Allah menjadikan kamu menciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan yaitu daripada Adam dan Hawa Adam dan Hawa Allah Ta'ala jadikan manusia yang banyak dari turunan Zakarin wa Unthah laki-laki dan perempuan Adam abul Basar, bapa manusia Nabi Allah Adam alaihi salatu wa salam Dialah awalun nasih, mula-mula manusia diciptakan Allah di permukaan bumi. Adam kullik min adimil ar. Adam maknanya permukaan bumi itu Adam, lapisan bumi yang atas itu namanya Adam. Adam min adimil ar. Adam itu nama bagi seorang manusia yang dijadikan min adimil ar. Adam ay aymin adimil ar. Adimil'ad maknanya lapisan bumi yang di atas. Itu bumi Adimil'ad. Jadi, lapisan bumi yang di atas, Adim namanya. Jadi, Nabi Adam dijadikan dari lapisan bumi yang di atas. Hawa, perempuan, dinamakan Mar'ah. Mar'ah, Minal-Mir'ah, maknanya, Mujadalah. Saya baca dalam kitab Tafsir Alusi tentang perkara perempuan. Hawa, ini maknanya khulikat dijadikan daripada syai'in minal hay, Suatu barang yang dijadikan daripada asal yang hidup. Itu namanya hawa. Sesuatu yang dijadikan dari asalnya dikatakan hawa. Min syai'in hay, Hawa. Jadi hawa itu dijadikan dari dal'ihil aysar. Daripada tulang iga yang kiri Nabi Adam. Dilahirkan Nabi Adam dan itu Siti Hawa daripada Dzul Ihl daripada tulang iga Nabi Allah Adam yang kiri. Jadi sesuatu dijadikan daripada yang hidup syai'in hai dan itu Hawa dijadikan daripada tulang iga Nabi Allah Adam yang kiri. Tersebut di dalam kitab Tafsir Alusi Lisyah Mahmud Al-Baghdadi. Jadi dari Adam dan Hawa dijadikan manusia yang banyak kalau ada makhluk manusia katanya pinter diselidiki manusia jadi dari asal monyet tidak saudara, tidak akan akur itu kerangka manusia dengan kerangka monyet, meskipun ramai diceritakan, ada orang pinter di dunia, mengatakan bahwa manusia itu jadi dari monyet ini tidak betul, kapan buntutnya hilang saudara-saudara sekalian, kan bontet berbuntut, di suasana sekalian ini tak manusia, Tuhan katakan, manakah lebih benar? Apakah Profesor lebih benerkah? Apa Tuhan lebih benar? Tuhan katakan, inna khalaknakum minda kain wa unta. Kami jadikan kamu asal Adam dan ibu Hawa. Ben. Tuhan. sekarang ada manusia katanya pintar di Eropa, mengatakan manusia jadi dari monyet. Dari asalnya monyet. Mana lebih benar? Tuhankah manusia yang di Eropa? Nah, jadi tetap bahwa Allah jadikan manusia membakarin wa unza dari laki-laki dan perempuan Adam dan Hawa Adam dijadikan daripada lapisan bumi jadi Adam dijadikan itu apa namanya daripada bumi dia lebih belakang dijadikan iblis lebih dulu iblis dulu beribadat sama-sama malaikat kagum malaikat lihat ibadatnya iblis dia belum namanya iblis waktu itu sama-sama malaikat Dia tidak dinamakan iblis Meskipun dia bukan daripada jenis malaikat Tapi ibadat sama-sama malaikat Belasan ribu tahun Setekalah Tuhan jadikan Nabi Adam dari tanah Allah Ta'ala masukkan ruh Dan menjadi manusia Allah Ta'ala perintah Malaikat dan iblis yang ada di langit itu Untuk sujud kepada Nabi Allah Adam Allah Ta'ala perintah Maka ialah malaikat mau diperintah sujud usjudu liadam sujud kepada nabi adam pasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin malaikat sendir tanya lagi dia tahu tuhan yang perintah untuk sujud kepada nabi allah adam dijadikan kiblat sujud tetap kepada allah itu adam hanya merupakan kiblat saja jadi sujud malaikat pasajadal malaikah ajma'un semua illa iblis itu Iblis Aba Wastakbar. Mana maknanya Aba? ogah mau dia. Gak mau. Wastakbar, sombong. Ana khairun minhu. Aku. Aku ini ananiya. Kesombongan ada. Saya baca dalam istilah kitab. Itu Iblis tidak banyak salahnya, Cuman dua saja. Sampai diusir dari rahmahnya Tuhan. Makana sababu kufri Iblisa illa hasadahu liadama wa'tiraduhu ala maulah makana sababu kufri iblis illa hasadahu li adam tidak banyak kesalahannya iblis kepada Allah melainkan dia sentimen kepada Adam hasadahu li adam yang kedua kesalahannya i'tiraduhu ala maulah menentang perintah Tuhan dua saja tidak banyak ini kesalahan dua macam inilah yang menjadi sebab dia terusir daripada rahmatnya Allah Ta'ala waktu dia tidak mau sujud ana khairun minhu kalau kita ni aku dijadikan dari api. Wah, kalau kita huumintir dijadikan Adam dari tanah, dia tidak mau sahut. Kalau kita huumintir jarap, ya angkau jadikan Adam dari tanah baru, aku lebih dulu. Aku dijadikan minar dari api. Anak Hayrunnoh, aku lebih baik. Masakkah aku harus tunduk kepada Adam yang baru hari ini dijadikan daripada yang demikian? Nah, jadi dia tentang perintah Tuhan dan dia sentimen kepada Ibriz. Itu sentimen. Yatawal ladul kibir bisa membuat lahir sombong. Kalau orang sudah sentimen, Sudah gedek sama orang, Sudah sakit hati sama orang, Sudah hasad sama orang, lantas timbul sombong. Anak kerum. Tepok di punya dadanya. Kalau orang sudah tepok dada, tidak berhadapan kepada orang lagi, berhadapan kepada Tuhan. Namanya sudah sombong. Siapa orang yang ngedir, tepok dada, jatuh saudara Firaun tetap todok dada. Apa katanya Firaun? Firaun yang begitu sombong dia bilang bahwasanya dia itu adalah menjadi tuhan ana rabbukumul ala ana dan kata-kata ana ana rabbukumul ala aku tuhanmu yang paling tinggi saya dengar daripada salah satu saya punya guru awwalu man yatakalam bi ana iblis katanya yang paling mula-mula ngomong pakai ana iblis tuh ana khairun minhu saya waktu dengar guru saya kata saya bilang benar yang pula ngomong-ngomong anak iblis kiranya. Jadi, itu sombong itu anak tepuk dada iblis. Diikuti sama fir'aun, tenggelam fir'aun. Nah, jadi, saudara-saudara sekalian, orang kalau sudah tepuk dada, sombong dengan kebesarannya, dia tidak berhadapan kepada manusia lagi jagoan pinter, tangguh dia, kuat, tidak mempandi bacok dan pandai main gisau macam-macam mainan kalau dia sudah ngecir tepat dia punya diri akulah pasti jatuh saudara-saudara daripada yang mingguan tidak ada orang orang yang galak itu lama lagi kalau sudah sombong dia kegalakannya dia punya redanya. saudara lihat manusia yang galak-galak yang guas yang makan manusia banyak kalau dia sudah sombong dia tidak berhadapan kepada manusia berhadapan kepada Tuhan kerana itu kibir itu rida Allah siapa yang coba pakai selendang Allah pakai rida Allah Allah hancurkan mereka itu Lihat itu Namrud bin Kan'an Waktu Nabi Ibrahim ditanya Siapa Tuhan engkau Rabbi alladhi yuhi wa yumid Aku punya Tuhan yang bisa hidupkan manusia Dan bisa matikan Sombong si Namrud Ana uhi wa umid Aku juga macam kau punya Tuhan ya Ibrahim bisa hidupkan bisa matikan dipanggil orang buih bawa sini yang satu dibunuh yang satu dihidupin eh hey, buih lagi yang satu nih yang satu mati lihat aku bisa hidupin dan bisa matikan orang <tuh> <tuh> tapi nabi Ibrahim seorang yang dapat pimpinan ilahi tidak akan kalah kepada Namrud dibilang aku punya Tuhan yaati bisyamsi minal masyriqi ilal maghribi taati biha minal maghribi pabuhita allazi kafar kata nabi Ibrahim Dibilang, aku punya Tuhan, sanggup datengin matahari. Pagi-pagi, pukul enam keluar dari timur. Kapan sore dia terbenam di mana barat. Sekarang kalau engkau ngaku Tuhan, coba engkau pak tibiha minal masrigi ilal maghrib. Coba engkau datengin dari minal maghrib. Dari barat, balik tu matahari ke timur. Sanggup atau tidak? Begitu berani Nabi Ibrahim, pabuhita ladhi kafar. Tercengang orang kafir tak sanggup menjawab daripada apa yang dimajukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS aku punya Tuhan sanggup matahari dari timur Sabansari pergi ke barat, sekarang engkau kuasa engkau bilang, engkau Tuhan pak Tiba menel maghrib coba dari maghrib, balik itu matahari sanggup apa tidak, suara suara? tidak sanggup dia, ya. pabuh hitam lagi kopar nginyem, kata orang Jakarta pinggir, tahu orang Jakarta pinggir bilang Udah gak bisa jawab Nginyem Diam Mata gak bisa jawab lagi Jadi saudara-saudara sekalian Itu hujah Yang diberikan Nabi-Nabi lain Hujah dipimpin oleh Tuhan Gak bisa kalah dia Menang selamanya Habis mati orang kafir Tidak dapat menjawab Apa yang dimajukan oleh Nabi Allah Ibrahim Jadi sombong Ada lagi manusia sombong biasa Juga binasa Dibilang Mana dadamu Ini dadaku Woh mati juga saudara ini dadaku mana dadamu Hati saudara terus. jangan sombong saudara Dengan siapa saja yang sombong bakal jatuh siapa saja siapa saja tidak peduli saudara Pir'aun tidak ada makhluk yang lebih kuat luar biasa kerajaan Pir'aun itu tapi hancur saudara apalah di manusia yang biasa macam kita nah, jadi janganlah sombong kembalilah kepada Tuhan la hawla wa la illa billah Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadilah itu iblis salahnya semendua, satu sentimen dan kedua sombong ah inilah yang membuat dia terusir lantas Tuhan tukar namanya tidak layak engkau hei makhluk sombong kepada aku sekarang ditukar namanya tetapi kalau tidak mau sujud dinamakan iblis namanya itu iblis maknanya, saudara, hamba yang diputuskan rahmatnya daripada Allah Ta'ala. Nggak dapat rahmat lagi. Nggak dikasihani lagi. Itu iblis ma'udzubillah. Dia ublisah min Jadi iblis bahasa Arab. Bahasa Indonesianya diputuskan dari rahmat Tuhan. Itu iblis maknanya. Kalau sudah matahari tidak lagi terbit dari masyrik, sudah ialah mau hari kiamat, sudah wajumi asyam sual kamar di situ iblis dan syaitan mati bareng, saudara-saudara. Berterbang sana sini sama. Malih tidak ada dapat lari lagi maka barulah itu iblis mati sama syaitan. Iblis syaitan ini bakal masuk neraka semua. Sudah masuk neraka. Setengah riwayat mengatakan tiap-tiap berapa puluh ribu tahun itu iblis dikeluarkan dari neraka. Nabi Adam dikeluarkan dari syurga betapa bercahaya-cahaya berapa iblis ini dari noraka yang dibakar puluhan ribu tahun dihadapkan hai iblis kau kenal siapa ini? kata Tuhan, kenal, ini Adam, aku punya musuh hai iblis kalau engkau mau sujud kepada Nabi Allah Adam sekarang engkau dan engkau punya turunan semua dikeluarkan dari noraka yang masukkan kepada syurga dia bilang tidak tetap aku tidak akan sujud kepada Adam untuk selama lama biar masuk masyarakat yang masuk ke rakyat terserah kepada engkau itu iblis tidak mau di zaman Nabi Musa datang iblis itu datang iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam datang Dibilang ya Musa, ataz amu annaka nabiun wa rasul wa kalimullah Dibilang bilang hey hai Musya apakah engkau kira engkau memang jadi Nabi Allah dan jadi kalimullah dalam naam betul Isa rebak pahalim mintaubah itu sombong itu iblis datang sama Nabi Musa dibilang ya Musa engkau yang namanya Musa jadi kalimullah iya kata Nabi Musa itu iblis anak iblis isa rebak pahalim mintaubah coba tanya kau punya Tuhan aku ada tobatnya tak? Uff luar biasa orang yang sombong ini ngomongnya juga nyakitin aje Nabi Musa tanya Tuhan ya Rab ada iblis tanya. Ada masih ada pintu taubat, bagaimana sama dia dia mau taubat? Lantas Allah wahyu ilah Musa, Tuhan wahyukan kepada Musa, Angul kata, usjub di gubri Adam sana. Sekarang itu iblis sujud di mana kubur Nabi Adam. Kalau dia sujud di mana kubur Nabi Adam, aku ampunin semua dosanya dan semua anak cucunya masuk syurga sama sekali. Kalau dia mau sujud sekarang, itulah taubatnya iblis. Kalau dia tanya. Turun Jibril kasih tahu kepada Nabi Musa, ya Musa kasih tahu sama iblis. Suruh datang ke kuburan Nabi Adam, suruh sujud, kalau dia sujud diampunin semua dosanya masuk surga. Waktu Nabi Musa kasih tahu sama itu iblis, "Ya Musa, la asjudu wa huwa hayyun pakai fa asjudu wa Waktu dia hidup Nabi Adam aku enggak kepengen sujud apalagi udah mati, enggak bakal aku sujud daripada dia. <tuh> ah, manusia kalau udah nekat begitu Saudara, enggak peduli. Ini nekat namanya. Itu iblis sudah nekat. Biar kalau gua sujud masuk surga. Biar nggak masuk surga. Gua nekat. Gua nggak bakal sujud lagi. Orang begitu juga. Ada orang marah sama saudaranya beberapa tahun-tahun. Orang kasih nasihat. Nggak mau dia. Eh orang yang marah putus syaitan. Kami masuk surga. Biar dia. Gua masuk surga. Biar gua. Itu sama sama iblis tu. Ami si iblis tu saudara sama dia. Sepupu sama iblis saudara saudara sekali. Ah ini iblis tapi begitu. Nabi Musa kata, kalau engkau mensujud kepada kubur Nabi Adam, sekarang ampun kau punya dosa. Hmm. Tapi, Nabi Adam, wak, dia sudah meninggal dunia, dan Iblis sini masih hidup. Dia kata, la asjudu wa huwa hayud, pakai pa asjudu wa huwa mayudu. Dia hidup, aku tidak mau sujud, apalagi sudah mati, tidak mahu alanda, biar, mentonorakai, mentonorakai. Ah, ini manusia. Kalau sudah jadi iblis begitu nekat, saudara-saudara sekalian, Maka janganlah kita jadi orang yang nekat, saudara-saudara. Mari kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita taubat kepada Allah, biar dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka mengampuni orang punya dosa, saudara-saudara. Min <tuh> bahkarin wa unza dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, Min al labdun niya dikarang oleh Syah Yusuf bin Ismail Nabha bahwa ibu hawa hamil dia hamil kepada Nabi Allah Adam isri nabatman dua puluh perut dua puluh kali bunting dua puluh di dalam dua puluh kali bunting sembilan belas kali keluar tau amatain artinya kembar laki satu, perempuan satu kiri satu, perempuan satu melingkan satu kali bunting keluar satu sendiri yaitu sis bin Adam itu Sis bin Adam Asbah bi abih Lebih banyak menyerupai Daripada bapaknya Mukanya apanya Lahu nur Nabi SAW Nabi punya nur Ada di mana Nabi Sis yang keluar tu si Qabil, si Habil, si Iqlima, si Liyutha, si apa yang keluar. Sembilan belas kali bunting. Tiap-tiap kali lahir dua. gas apa namanya. Kembar. Tapi yang ada cahidnya yaitu Sis bin Adam. Yang menurunkan Nabi kita Sis bin Adam. Hmm. Ashbahu bi'abish. Lebih banyak menyumpai kayak Abahu. Memang bi'abihik tada adiyun til karam. Waman yushabih Abahu kamadolam. Sudara. Dia punya muka bersinar-sinar lianna nuran nabi sallallahu alaihi wasallam lial ma'u fi jabhatis dipunya jidat keluar saudara oh, ya. itu nur pindah-pindah saudara satu kitab namanya simtud durar dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habashi di siwul hadramut ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak bisanadihi Anjabir bin Abdullah al-Ansari gal bida'ka abi wa ummi ya Rasulullah Akhir Nabi an awal syaitan, halakah Allah Taala gabil asyia, gale ya Jabir, inna Allah halakah gabil asyia, nura nabiya Muhammad sallahu alaihi wasallam, min nurih, ditambah oleh Syaib bin Ismail Nabhan dalam kitabnya, palam yakun, fida kalwajiti, insion, walajinion, wallagalamun, wallalouhun, wallasmaun, walla ar. Saya ingat sudahlah hadis ini saya pernah baca. Satu orang namanya Jabir bin Abdullah seorang sahabat terkemuka. dia berkata, bi abi amtawa umi arsalah, ya aku tebus engkau dengan jiwa ayahku dan ibuku. Akhirnya kasih kabar akan daku apa yang paling pertama dijadikan oleh Allah sebelum ada sesuatu. Kata Nabi gola ya Jabir, hai Jabir, innalillah ala halak abla ashia nurah nabi k Muhammad min nur. Allah Taala jadikan sebelum ada sesuatu yaitu nur Nabi kamu Muhammad daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Palam yakun fidzalikal wagat, insion, wala jinniyon, wala galamun, wala lawhun, wala samaun, wala ardun. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada makhluk, belum ada galam, belum ada arad, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada. Yang ada Allah Subhanahu wa taala menjadikan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suma samaa'a arba'ata afzaa'. Allah Ta'ala bagi empat itu nur. Itu nur bulat satu. Dibagi empat pecah. Juz'un khalagahullahu ta'ala minhu al-arash. Satu juzuk dijadikan arash dari nurnya Nabi. Wa juz'un khalagahullahu hamalat al-arash. Tuhan jadikan malaikat sama terang. Wajuzan kalau Allahul Lham lauhal mahfud wal dalam satu judul jadikan dalam bel mahfud. Kemudian satu dari empat judul tadi Dijadikan jadikan as samawat wal jibal wal aradin wal bihar wal ambia dijadikan daripada nurnya Nabi. Kita baca dalam rawi pajami al ambiai kullikum min nuri Muhammadinussallallahu alaihi wasallam para Nabi dijadikan dari nurnya Nabi Muhammad. Jadi begini, mula mula jadikan nur. Kemudian Nabi Adam dijadikan nur itu dimasukkan di mana? Tanah Nabi Adam. bercahaya. Kata Al-Alamah Ibn al-Marzuk di dalam kitab yang dikarang oleh Syahyusuf bin Ismail Nabhan. Inna malaikat ta umiru bisujud li'anna nuran Nabi SAW. Yalba'u pinjam hati. Kata Al-Alamah Ibn al-Marzuk malaikat di perintah sujud disebabkan ada nurnya Nabi. Itulah malaikat sujud ada nurnya Nabi. Di mana jadidnya Nabi Allah Adam. Saudara, itu nur pindah. Yang tagil. Min Sulbin ila Rohim, ila Rohim Ibu Hawa. Suma Tajil ila Sis bin Adam, itu Sis bin Adam keluar Nur. Dipesan nama ayahnya Allah yuda Aha dan Nur ilapi alil karami wajud. Jangan sembarangan cari bini orang yang baik supaya Nur ini terpelihara. Pesan Nabi Adam kepada anaknya Sis bin Adam terpelihara. Min sulbin ila rahim wa min rahim ila sulbin wa min fubin ila rahim wa min rahim ila sulbin sampai kepada Ibrahimul Khalil. Dari Ibrahim turun kepada Ismail bin Ibrahim. Dari Ismail kepada Adnan beberapa aban la yukrafun, bapak-bapak yang banyak sekali disebutkan di sana. Lantas dari Adnan di situ turun kepada Ma'at bin Adnan, turun kepada Nizar, turun ke bawah. Turun kepada Iyalah Abdi Manab Yaitu Al-Arabi Al-Qurashi Turun kepada Hashim Turun kepada Abdullah bin Abdul Muttalib Kawin kepada seorang wanita Kenamaan Siti Aminatul Zuhriyah Pindah Nur dari Abdullah Kepada Aminatul Zuhriyah Sembilan bulan dikandung Tanggal 12 bulan Rabiul Awal Amalpil Di waktu fajar Keluarlah Nur Yaitu menjadi menjelma makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad SAW fidan ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjada shaunan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi ini saudara-saudara nur tadi yang saya ceritakan dari nabi Sis sampai nabi Ibrahim berapa turun-turunan sampai kepada Ismail sampai kepada Adnan sampai kepada Abdul Muttalib bin Al Hashim pada, pada Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manab, bin Kusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Kinanah, bin Khuzaimah bin Mudrika, bin Ilyas. Terus sampai bin Ma'at bin Adnan subhanallah. Itulah turun hur pindah. Yang tagil. Min Sulbin ila Rahim, wa min Sulbin min Rahim ila Sulbin. Sampai lahirlah Nabi kita Muhammad daripada Nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya Bahtah Nabi Hadan Nabi. Kita beruntung mendengar bagaimana kebesaran yang Allah Taala simpan itu nur dari nur Allah sampai menjadi menjelma Nabi Muhammad yang dijadikan rahmatan lil alamin wama arsalnaka in rahmatan lil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, Saudara. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ras FM, demikian tadi. Sudah sama-sama kita ikuti. Cahaya pagi 95.5 Ras FM Jakarta. Terima kasih atas segala kebersamaan anda di acara ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan pahala untuk kita bersama. Amin Ya Rabbal Alamin.